Спецпроєкт українського радіо. Авторські читання. Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки відомої української письменниці Надії Гуменюк Вересові меди. У романі йдеться про долю відомої української акторки Богдани Ясницької. За своє життя вона зазнала багато злетої падінь, кохання донестями, в'язниці, війни, правди про своє таємниче народження. Адже, як розповіла Богдані односельчанка, дівчина не рідна донька Ясницьких. Її бездітні Настина і метро знайшли ще немовлям посеред дороги, що веде від Волинського села до лісу Певно, випала з фурманки, що проїжджала раніше Знайшли, відволодали і виростили як свою рідну Однак, за словами літньої односельчанки Димки, є у Богдани рідна сестра-близнючка Олеся От тільки, де вона? Стрінки роману «Вересові меди» читає авторка Надія Гуменюк. Слухаємо. сиділа при гасовій лампі, перебирала якесь зілля. Вона ще більше схудла, посивила, сотулилась, але Дану зразу впізнала. О, богоданця прийшла. Де ж ти стільки часу літала, моя пташечко? Чи надовго до рідного Ірію прилетіла? Не знаю, бабуню. Думала тільки про відео своїх, але з мамою таке, таке, таке, богоданцю, не приведи, Боже. То сталося після того, як забрали твого тата. З ним повезли із села Іхотинчино-Назара, Степана Охримчукового і ще п'ятьох моцніших господарів. Кажуть, в тюрму їх посадили. Але хіба то таке може бути, щоб ні за що в тюрму? І хати їх не забрали. Всі ті, що були новіші, відніші. ваші під раду, Охримчукову під колхозну контору, Назарову під читальню. Сказали, всі в селі однаковими мають бути. Бідними, значиться, однаково. От настина й не витримала. Часом нормально говорить, а часом, як стеряна. А де тут таке пережити? Все життя жили, тягнули, щоб злидним не бути. Білого світу за роботою не бачити. І от на тобі, бідолашна настина. Мо, при тобі вона відійде, відволодається. А ти ж як? І я, бабуню, в тюрмі сиділа. Ти, Богданцю, ой моя ж ти головою й кобідна, за що? Теж ні за що. Господи, що ж це за світ настав? Димка відсунула від себе решето з зіллям, обхопила голову руками. Розказуй, Богданцю, хай тобі на душі полегшує. Бо ж матері, певно, що нічого не розказувала. А як вони з метром тебе виглядали? Як виглядали? Димка слухала, обхопивши голову руками. І вона я пані носила тобі їсти в тюрму? запитала, коли Дана замовкла. Носила, поки я в Луцьку була. Але я не їла, віддавала одній дівчині. А потім мене перевезли до іншого міста і вже ніхто до мене не навідувався. А чого ж не їла? Треба було їсти, молодій людині немо голодати. Але ж то чужа жінка, ще й не при своєму розумі. А знаєте, бабуню, мабуть, я вже десь бачила її раніше. Мені зразу так здалося, як тільки вона почала бігти до мене. А потім я пригадувала, пригадувала і не пригадала. Бо де ж ти могла її бачити? Часом зустрічаються люди дуже похожі. Ну... Може, не як дві краплі води, але Похоже. Ні, мабуть, й таки бачила Це було давно, ще в дитинстві Колись тато з мамою взяли мене до міста На ярмарок. Поки вони щось Вибирали, а я заворонилася Яка жінка взяла мене за руку і повела Вона говорила зі мною так, ніби Я її... Ні, ні, ні, вона Називала мене не Доною, а внучкою Казала, що розкаже мамусі, яка я Нечемна і пустунка. Але вона Була такою, як ця, геть такою Не могла ж я собі це придумати. Пам'ятаю Як тоді перестрашилися мама. Як гнали коней з міста, ніби нас хтось не зоганяв. Я потім довго думала, чого вони так налякалися? Димка відірвала руки від голови, підвелася, перехрестилася на з образом. Що я тобі скажу, богоданцю? Коли вже так сталося, і твоя доля не розминулася з неїно, ну, коли вже аж два рази дороги ваші пересіклися, то це неспроста. Хочу, значить, вседержитель наш, щоб ти знала. Не думала я, що так от назлецьке для тебе наше мовчання обернеться, що ти, моя пташко, стільки натерпишся через це. Неспроста, значиться в Біблії сказано, все тайне мусить стати явним. ти більш таке. Мала б тобі розказати настина, але ж не розказала, а тепер-ка сама видиш, яка вона, то хай вибачає, що слово, яке я неї дала, порушую. Але пора мені ослобонити душу, а то, що не підніметься вона грішна з такою ваготою до неба, і де я тоді опинюся, га, пора богоданцю». Те, що розказала Димка, стало для Дани громом серед ясного неба. У Туричах залишилися австрійці, а при школі тільки один вояк із січового роя. Так дивно називали той невеликий військовий підрозділ самі стрільці, щоб учити школярів. Бо що є школа без учителя? Просто стіни і дах. Залишили його тимчасово, бо не могли знайти жодного українського вчителя. Казали, у Володимирі вже організовано підготовчі курси, на яких підучують учителів для січових шкіл. Але ж їх ще треба підготувати і випустити. А пан Михайло, виявляється, закінчив свого часу гімназію, навчався у Варшавському політехнічному інституті, з першого дня на війні, побував у полоні, прийшов вишкіл у товаристві «Сокіл», а тоді потрапив до легіону січових стрільців. Десь за тижнів два після початку навчання до села приїхала молода панянка. Учитель їздив її зустрічати аж до міста. Привіз на бричці, запряжений вороним конем, позиченим у когось з офіцерів. Бойовий кінь явно не звик до упряжі. Гонорово вигнав довгу лиску шию, незадоволено фирка, віржав, хвицав ногами, бив копитами, але вчитель, мабуть, дуже вже хотів вразити дівчину і привезти її до школи з форсом, як королеву. В селі так і не змогли визначити з вигляду її соціальний статус. Одягнена, як і має бути одягнена вчителька, скромно і зі смаком. Довга зелена спідниця, приталена жакетка, біла блузка з коміром стійкою, до якого пришпилена кругла бурштинова брошка, маленький капелюшок, черевички на шнурівках. А що в панянки в гаманці, то вже на чужих справа. Тепер Софія, так звали приїжджу, і Михайло вели уроки і влаштовували різні сіткові заходи вдвох. І жили вдвох, у невеличкій кімнаті при школі. Сільські не розпитували, ким вони є одне для одного. Раз живуть разом, значить чоловік і жінка. Софія сама якось проговорилася. Вчилися вони в одній гімназії. Михайло в останньому класі, вона в першому. Ще там спалахнуло їхнє кохання. Після гімназії вона пішла працювати до школи в своєму містечку. А Михайло поїхав до Варшави вчитися далі. Домовилися, що поберуться після того, як він закінчить інститут. Але війна перебила всі їхні плани. Хто знає, коли вона закінчиться, і чи зможе Михайло після того навчатися далі. Тепер головне, щоб він залишився живим. Ось скільки їхніх знайомих хлопців уже полягли на полі бою. Серед дітей вони і самі були як діти. Захоплені, щасливі, відкриті. У селі якось зразу прикипіли до молодят, намагалися пригостити їх чимось смачненьким. Хто молока принесе, хто яблук, а хто й метку слоєчок. Коли на зміну австрійцям у село прийшли російські вояки, Михайло залишився. Це, звісно, було порушенням. Він мав би відступати зі своїм військом. Але Софія була вже на дев'ятому місяці, і він боявся покинути її саму. Сподівалися, що село його не видасть. Так же всі любили. А якщо дізнаються ті, що прийдуть, то не рушать вчителя і вагітну жінку. Зрештою, навіть за всіма законами війни, вчитель – це вчитель. Сподівалися, але війна – то найбільше беззаконня. Того ж дня Михайла заарештували і разом з іншими полоненими конвоювали з Туричів. Софію не взяли, мабуть, тільки через вагітність. Її забрала зі школи, в якій тепер розмістився військовий штаб, самотня жінка, котра жила неподалік і часто постачала до школи молоко. Тієї ночі коли вояки генерала Брусилова напилися вересового трунку мокриника лапуші, принесеного їм димкою, і заснули за столом, димка від них побігла навпростець до олійниці. На дверях будинку висів великий замок. Вона ніяк не могла його відчинити. Зрештою знайшла металевого прута, що валявся під стіною, вставила у скоби, підважила і вирвала їх із дверей разом із замком. За дверима, просто на долівці, покутом спали полонані односельці. Вставайте, крикнула димка, тікайте за бузькове болото, хутко, поки ті анцихрести не проспалися. Вона справді не знала, скільки часу буде діяти той вересовий трунок. Ясно було одне. Якщо солдати прокинуться, може статися непоправне. І до ранку не тільки від олійниці залишиться саме згарище. Люди кинулися по домівках, стали похабцем збирати речі. У будівлі залишилася тільки Софія трималася за величезного живота і кусала до крові губи. В неї, мабуть, вже починалися перейми, а вона боялася кричати. «Що ж мені з тобою робити?» – злякалася Димка. Вона не могла покинути молоду вчительку. Ніяк не могла. Звісно, можна було б побути з нею тут, надати допомогу. Димка давно навчилася у мокрини бабити, але залишатися було небезпечно. Якщо їх застануть, то ні на що не зважатимуть. Доведеться життям розплачуватися за всіх сільських втікачів. Кинулися до Степанки Іванихи, в якої жила Софія. Та якраз поспіхом запрягала коня. Їй до олійниці, крикнула Димка. чише, Степко, візьми запас полотна, пару бутлі води і подушку. Вони поклали Софію на форманку. Добре, що дощ припинився. Степанка сьохнула батогом. Димка нахилилася над породілою та тяжко стогнала. Спокусаний гус стекла кров. Не бійся, кричи, наказала Димка, кричи, що ж ти так себе мучиш? Але Софія не чула її, очі заплющені, обличчя заливають струмки поту, у неї почалася родова гарячка. Далися взнаки всі тривоги, яких зазнала напередодні. Тяжке прощання з чоловіком, страх, пережитий в зачиненій олійниці, де впродовж дня над людьми витав привит смерті. Димка прийняла дитятко, загорнула його в полотнину, поклала на подушку і полегшено зітхнула. Але Софія полегшення не відчувала, марила, не переставала стогнати. Димка не зразу зрозуміла, що має народитися ще одна дитина. А коли зрозуміла, закричала до Степанки. Хучіше до лісу, хочіше, як тільки в'їдеш, завертай направо до Борохового урочища, до лісової хишки і зразу ж зупиняйся. Біля хишки, чуєш? Я боюся, що вона не витримає дальшої дороги. Помре в мене на руках. Господи, спаси Господ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 Уже світало. Денниця червоніла над світом, Як вранішня ружа обмита дощами. Десь за обрієм народжувалося сонце, Що мало зійти на зміну зорі. Димка дивилася на дорогу, Так дивилася, аж очі заболіли, Добігла аж до того місця, де прийняла на світ першу дівчинку, але ні крику не почула, ні тільця не побачила, ні хоча б краєчка білої полотнини, яка мусила б остатися у розмелений колесами і копитами твані, якби раптом дитину переїхали. Розхлябаною дорогою снували і снували, фантажені домашніми пожитками форманки. Одна за одною ховалися у лісі. Димку осяяла Надія. Може, хтось побачив і підібрав дитинку. Може, господи, не дай загинути на ворожденій росинці твоїй, не дай впасти гріхові невільному на голову раби твоєї домки Калапуші. Я ж хотіла якнайліпше, ти ж бачив, господуночку, що я хотіла якнайліпше. Все, що я зробила неньке, було для спасіння людського. За що ж така тяжість лецька на душеньку мою? За що, господи? Повернулася до лісу, але вирішила нічого не казати Софії. Та все ще була непритомна. Якщо так і не опритомніє, то димчина сповіті ні до чого. А як суджено їй жити, не можна ж в такий момент додавати зболений жінці ще порцію болю, добивати її такою звісткою. Он дівчинка біля неї посопує тихенько, таке крихітне, таке миле, тільки на світ появилася, а вже бо губенятами плямкає. Ну ж, мама отямлюйся хочіше. Подивись, яку ти красуню привела. Воно ж уже їстеньке хоче. Димка вірила. Побачить Софія дівчинку. Появляться сили жити. Мусять появитися. Тільки б опритомніла. Казала колись мама, що жінка, як тільки народжує, зразу двожильною стає. А зато... Ту... Першу дитинку Софія не знає. І Степанка, мабуть, не знає. Вона ж поганяла коней та дивилася на дорогу, навіть не озиралася до Димки. Вже пізніше здогадалася Димка, чого Ясницький з лісу зразу ж до другого села перебралися. І звідки дитинка у бездітної настини взялася? Підростала Богданця і все більше пізнавала димка в ній Софію. Такі самі густі пшеничні коси, такі ж світлокарі, як літній мед із з скринками очі, так же усміхається. Нижня губка трохи повніша, ніж верхня. Такі ж ямочки при цьому робляться бліпідборіддя. Якось все-таки не витримала, заговорила з Настиною про те, що сталося її ночі, і про здогадцеві сказала. Настина в сльози, руки заламає, на коліна стає. Так, це вони з Дмитром знайшли тоді немовля на дорозі. Лежала у глибокій колі біля самої калабані. Вона перед тим стільки проплакала, вимолюючи дитину, що повірила в диво. Це немовля посла на ній з неба, бо як же інакше можна було пояснити ту з'яву? Потім, коли трохи оголталося від потрясіння,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 Тільки чого ж таким варварським способом? Нащо ж було кидати дитя у колію на дорозі? То проведіння, Боже, думала, що дівчинка залишилася жити. То знак, що почув він настинені молитви. Ні, неспроста дитина випала якраз перед їхньою форманкою. Ой, неспроста. Благала Димку нікому не говорити. То й вчительки й слід загубився. Як поїхала з Туричів після війни, так жодного разу не подала звістки. А чого б мала вертатися? Чуже їй це село. Але де б вона не була, вона неї також є дитинка – Хай же вони з Дмитром потішаться. Вони ж так люблять свою доцю. І Димка мовчала. Головне, що дівчинка у Ясницькій доглянута, щаслива, люблена, аби ще й та друга росла такою, як Богоданця. А світ широкий, у ньому стільки дорігів, кожного своя. Дай Бог не перетнуться у тому лабіринті життя стежинки Дани і її сестри. А вони таки перетнулися. Що більше знаєш, то більше печалі. То в Біблії. Адана ще не може збагнути, осягнути, чого більше принесла їй Димчана розповідь – печалі чи радості. Поки що відчуває тільки потрясіння і розгубленість, тільки неймовірні сум'яття в душі, якусь холодну затерплість у тілі. Ніби довго-довго була на лютому морозі, аж задубіла, аж зашпри зайшли. А тоді зайшла в теплу хату, але зігрітися ніяк не може. «Прости мене, Богданцю, просить Димка. А вже ж Дана автоматично киває головою, але Димчаних слів не чує. Думає про своє. Отже, саме та жінка, яку вона прийняла за божевільну, цілком імовірно і справді її мама. Мама, яка навіть не знає про існування Дани, але вже назвала її донькою. А ще десь у неї є сестра. Сестра-близнюшка. Боже, як же вона колись хотіла мати сестру? Саме сестру!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 Ви слухали сторінки роману української письменниці Надію Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентьюк, Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30. На все добре!